Za da puta će jednog dana inshallahu taala inshallahu taala za da e jednog dana inshallahu taala puška pravi mujahida vojska tvirsti muhida za puta jednog dana inshallahu taala vojska pravi mujahida vojska tvirsti muhida da Tako slaci skine Zato mu minče da Da se samo Allaho božava I šerijet da nam vlada Da se tako slaci skine Zato mu minče da gine Da se samo Allaho božava I šerijet da nam vlada Zapucat će jednog dana Inša Allahu ta'ala Inša Allahu ta'ala I kada jihad da kao krene da se svita guti smjene Država će naša sjati Allah će nam ponozdati I kad džihad takav krene Da se svi taguti smjene Država će naša sjati Allah će nam ponozdati Zapucat će jednog dana Inša Allahu Teala Inša Allahu Teala Oni što tagutu služe Tek će tada stvari skuže Kad se Kada se digne i mušičke šije stigne Oni što tako tu služe, tek će tada stvari skuže Kad se sablja naša digne i mušičke šije stigne Zapucat će jednog dana, inša Allah u teala Puška pravi muđahida vo iskach varasti mu wahida za puta che ednogdana inshallahu taala pushka pravid mujahida Vojska čvrstih mu vahida. Za putaće jednog dana, Inša ta'ala. Za putaće jednog dana, Inša Allahu ta'ala.